من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتت معون ایو منو لکم وقد کان فریق من همی اسمعون کلام اللہ سمیو حرفونه من بعد ما قلوه و همی علمون دبنی اسریلو خطاباتو شروع دې کې درې خواسته د مشرانو د يهودي بیان کړل یو نقض اهد وعده ماتول وعده خذنا عیسی تکوم ورفانا فوقکمتول دهم هیل فی احکام الہیه دا الله پاکمو کې هلي کول دا غی دو مثال یو واقعد اصحاب ثبت او دین واقعہ ذبح البقر د خلیف اور زم دا, دا الله په حکم کې هیل او چل کړو او دا غوا علالور کې هم څو چراکول درم قتل النفس بے جرمه بے گنا خلق وژلو بیا پاک دامن په بدنامو دادری خبره ساتونه د مشرانو چې بیان شو نو بیا 74 آیات کې علت بیاناو دا روست و راتون کو ڈلو دا ڈلی روستو سنگ پیدا شکا شرانو کی وی پا دی که قصوت قلبی راغلی ہو دا زرد توروالی و سخوالی دا قصوت قلبی د دی ڈلو دا پیدا که منشاو منشا و سبب جوڑ شو او سغر ڈلی دی زین شورو کئی پینز ڈلی وچتر آیات کی اوڑن بی ڈلی محرفین بی تحریف المانوی یوډل په کې داسي پیدا شو رستو کې چې د الله کتاب کې مانوي تحریف کوو معنی بدلو لا ک نه مراد یعنی د نبی علی السلام په زمانه کې دا واقعیا د دین اسلام مخ کې يهودو د الله کتاب د تورات معنی به بدلوړي مطلب مراد به يهود یو بل بیانو لکه زمون په دې umat کې باطلې قاضی انیان پرویزیاں شیعیاں بریلیان اگی دعایاتونو غلط تعبیر او غلط تاویل پیش کیں دققه سی مانوی تحریف او ویک مو دے یوڈل ہے آ فَتَت مَاونا ما آیات سو تملارے دے نبی علیہ السلام او صحابوت اوی چه ساسو دے یہودونو دا تمد چی دی بتاو سرا ایمان روڑی تاسو دې په چې دوتہ دعوتو کو نه ایمان بروړی دا چرته ایمان وروړي دا خو مولیان په خلب خلک دی او په خپل کتاب کې معنی بدللی نو دا داسې خلکو دي د ایمان ته مسا ته محرفنه افاتت ماونا یا پس تاسو تمالره ايومنوا لکم چې دی به ایمان وروړي تاسو سره وقد او حالاره وقد کانا او حالاره چې دامه شندا کانا استمرار امرار پا معنی دل تکانا چه وا دا امیشه نا و قد کانا او یقینا د امیشه نا دا فریقون یوڑالا من هم پا دی که اسمعون چه اولی کلام اللہ الله اللہ کلام سمیو حرفونه بیا تحریف کوي په دی کې من بعد ما پس دا غینا قلوه چی دی پی خب پویش و همی علمونو دی خب پویگی چی دا تحریف و گناکو یوڑالا پا که دا دا همېشه دا سیر را روانه چې دا الله په کتاب کې تحریف کوي خو دې تحریف نه مراد کم تحریف ده یو حریفونه معنی تحریف نو کد تحریف معنی کاوي نو دا شی وي يسمعون كلام الله اوری رضا الله كلام کتاب ثم يحرفونه بیا اړې د دې معنی او مطلب معنی او مطلب اړ غلط تر من بعد ما پس تاغینا قلو چې د پیخ په ویشي چې اصل معنی دا ده خو د خپل شوم غرض او مقاصدو د لپاره دا باطل او هغه سیمانا په دې غلط معنی کوي وهم عالمون دې خپويږي چې دا ګنا او تحریف کوي وکړي مليانې خو ته پته ده غلط معنی دا تحریفي معنی دې umat کې وشته دې کتاب کې مشتا معنی تحریف خلق کړي شي یا کوي برلیانې کو قاادیانیان کوي پرویزیان کوي د خواہش مطابق معنا پیش کوي خپل شرق بهبد پدغی دغېطرقه سابت کوي او شوبحات پیدا کوي ایله لین آمو قاللو آم نه مثلوونه ډیرر خو مخکې بمطله غواړی که نه ایضالهل لین عامنو قالو آمن نه فریق دوه مډله په کې پیدا منافقین مفسدين دوی مدل پک شرانو کې منافقان کې سم خلکو رابلل د پیغمبر مجلس او صحابه اولاد تاسو سرمرګري کله چې با د دې سند لاړل یته وې تاسو سرمرګري منافقت به کوو وایزالق الذین او کله چې او زیشیا سره منو چی مانې روړې ده قالو نو دی وایي امنه موږ به ایمان روړې ده مؤمنان لورالل وې وې موږ مرګريو منسوس الدین اسلام منو زکا چی ستاسو حقانیت در دین او دا پیغمبر او دا کتاب دا زمون په کتاب کشتا ستاسو د دین او دا پیغمبر او دا کتاب حقانیت زمون په دین کشټر کتاب خو دا خلا بعضهم یوزئی شی مومنا نو تو یامن نا خو اذا خلا کله چي لاډ شي بعضهم بعضی د ویلا بعضن باز بعضو تا بازي بازو تمنا کشران مشران ولل لډش دل ته براله نبي عليه السلام او صحابو ته وي امنه موږ مستاسودین منو حق ده بیا ولار الخلق خلی وطن محل علاقې تا مولوی سه بخبر شو مشع ابا وت ویلک چرته ترې دغه سي دی خو بغن راغلیو سچاله موک بس ای سرمداشه دې خبره او اول اورته سی مولی سه بخبر نه د خوتاوی چې ستاسو د دین حق ته زموږ په کې کی داد او بي وقفو تاسو کوي دا, دا خو د خواله تاسو په خپل لاسه دلیل ورکه عیب سواله چې بیان کین وي به چې هغه د پلان کې مدرسې خپل کې يهوديان طالبان موليان راغلی وغم غوښمه چې د دین حق دا خو تاسو د خپل طرف نه ولا دلیل ورک دا مکه و نو ک شران به د دین منی کول مشران موليان قالوا ندم شران بوتوی او حدیثونهم آیات او بیان کوي د مؤمنان ہوتا بمد اغسو فتح الله فتح الله دلتمانه مم بیان بمد بی اغسو فتح الله علیکم چی بیان کړی تا تا دی الله تاسو ته الله تاسو ته تورات کې د دې پیغمبر او د کتاب حقانیت بیان کړی دی نو دقه حقانیت چې الله تعالی ت بیان کړی دی اغه او تاسو سره مومنان دا په خپل لا ليحاجوكم به دي د پاره چې دلیلون سي حجتون سي دلیلون سي پتا سبان دي بهي پدې عند ربکم رب پنيز درب تاسو قیامت کې به الله تم وي تیرا توه حق دی او نه منو يا عند ربکم رب ایندہ بیان کتاب ربکم دا معنی به خزینګې بروزي کشارانو ته بي وقوف دم څوکړه تاسو ته الله کتاب کی وی دي چې دا پیغمبر اخري برعزيو کتاب حق دی تاسو سره کوي او ته پخپله خلو واه دیره پاره وت واي دا به عاقبتو نتیجې ليو حاجو کوم به دیره پاره چ دلیل نسی دوی پ تاسو به په دی سره این دربیکم پوخد بیان د کتاب درپ تاسو کې چې دوی سوال د قران درس کوي او بیان کوي او خلکو ته پرون مثلا د پلان کې محلی يهود موليان راغليو طالبان او وي چې زمو په تورات کې دی چې د قران حق دی نو دا خو له تاسو په خپل دلیل ورک کشران به پوي تاسو مکه به وقفو افرات عاقلون آیاتو سودا خپل نه کار نهاله کشرانه دی بیوقفتو مکه وای دی بیوقفتو کارونه کوي دا وزان لخپل د دلیل د خپل لاسوار کوي دا چل بې کو یو روایت کی راځي نبی اله سلام چې مدینی ته هجرت وکړ نو يهود به خوشاله راتلل وېچ وی ګورو چې دا څنګه سره لري دا چې واقعت عبد ابن سلام رضی الله عنه دا اووی نبی صلی الله علیه چې مدینه ته راغی نو زخپل باغ کې د کجری باغ یو کجری ماجوری می شکول را شکول دیم یو ودي مولاو وای او आवाज شو چې پیغمبر راغی زکه صحابه د مدینه انصار له جشن منو کړه ډې خوشحالی و انصر زلالن وای چې د دغې ورځي د خوشحالي عمر خوشحالي مونږ نوي دې چو بکمرز نبی علیہ السلام مدینے ته تشریف راول ټول محله لاری کوس ډکه و او خرق په استقبال کې ولاو ماشومان نارینا زنانه اشعاری و پورا جشن نو عبد الله سلام رضی الله وان هوئی چې ما دا आवाज وره چې پیغمبر راغلی د مسلمانان زیلاله مې دا چې وی ګرو په ته خولګی چې رښتینی پیغمبر دی او کار سی وی چه ورلم ده ناس ده نور خلکو خلق و منس کی ما سنگو لید نوی ما وی چه نا دا مخد در روخ جن, جن نه ده مخنا مالیو مخ مخد در نه جن او بی آغا وی چه اول میتی دوری دلیو افش و السلام واتم وطعام وصلو بللل واننا سنیام ده اولا نیر تاکید و انصار و محاجبت <تصفح> بارہ حدیث سم مطلب ولې وي په دې کې ساهیک متو هغه جدا یو اسلامی معاشري بنیاد دي خو سره کې دونو په دې درو ټکوې بنیاد کېو دیکه لیا فلسفه دا, دا رنگ نور يهوديان نه او خو بل خو خلک راتل کا توله دا د یو کلینا محلینا لری یو دوی يهوديان را روان شې دي را د نبی اسلام ملاقات چوی گوه نو سنگه ده؟ دی یاو مولا ده دوی ممی ده کراچی رازی دا امیرور دی مولا تاوی چیزای را تا خوبا پتای کنن تا خوب مولای من خامیان خرک رشتی ووای دا سنگه چل ده دا پیغمبر رشتی ها ده کتابونو که دی چی رازی باو کنن مالیسه با تاوی دی امیتا بلکل رشتی ها تا تورات کشتکن اخری پیغمبر ورازی نبی اخر زمان داده خبر کولی بیاوی دیوه تا وی چی خنو تاسو پیولی ایمان نراله مولی شب چی رشتی آده اما تصفا اوی اصل که تا تپتا دا زمون پکلی که محلک زمان زما ده مدرست مدرست او دارالا طول دا یهود چلی خوکو بدم ایمان رالو نرس خرابی زکا وې چې بیا دی مدینې ته محله ترانیز دې شو دا مولا دی امیر اورتوي قام کاه چې رسول الله ورتهونه وي سترګې به سلور شي خلینا ختا سره لکه حقانيت خو ته بیان کړ استاذ ان کو یقینا چې نبی دی ګا نا راځنه چې تور نیز دې شو مخامخ شو ورته وته چې نبی یا رسول الله یا نبي الله دا چې وتهونه وي خوشاله وي چې دمرته نبی وي سترګې به بی سلور شي اسی به ایمان دا سی کشرانو تا ویده سی دا خطا سو اخپل آوی نه دلیل ور کوه افلا تا قیلون اقل نکار ناله وسم دا سی حق پرس بارکی یو زی که حق پرس سڑی نو بیدتی مولا تا خپت ایچی دا خبره خبر دا خود اخپل مفاد و چانده شکرانه مدرسه جمعت وغیره دا سیاسی مولا د خپل ووڈ تا یاره بس خبر پتکڑی او دا غبل خلاب هم ځکه کې وی که خلاب نه کوم خو بس کار خرابې او شاګردانو ته مورزه پام کاوه ګومرا بم کې غلطه مصری کې غلطه ترجمه کې دا وی کاند او دا نه غوولانه دې پس بويږي ماشي وي دا هغه وخت نه ویانو کې دا شعر را روان خ نو نبیره السلام بارکې مم دا بیا فلا تاكيلو كشرانه ته پام کاوه بیا خلدا سيونه کې اولای علمونه سر زجر الله یو مولیشه تا خدا خبره پټکړه ته خو زه ویته پټکم الله وی زه چرته تلم زه به وته بیان کم ته حقانیت چې تورات کې بیان شویل هغه ما بیانوا پټه کا الله وی زه به په وਹੀ و تګار کم چې تاسو حقانيت ما توراتو انجیل کې بیان کړې اولای آی عالمون آیا ولی دینه پویږي جن الله به شکا عالم پویږي ما پغ سبان یسرونه چې دوی پټي و ما يو لنون چې دوی ښکار کوي دوی چې سپټي یو ښکار کوي الله خبر ده نو کو تاسو پټ کې نو الله بي ښکار کوي و منهم ميون لا دا درم فريق درې مدلا پ يهود کو شرانو درې مدلا وا اميان جاهلا بلडला پکې دا مقلدین به آرائیل الیهود د مشرانو پس په پټو سترګو راوان جاهلان امیان په خپل پا کتاب نه پویدل او چی صدرو کسی کہانیای او بس پای بس روان دا په یهودو کې درې ماډل او منهم او بازي په دوي کې امیون امیان چاته وي لا یعلمون الکتاب قران خپل تشریح کوي چنه پویې په معناو مقصد د کتاب د کتاب په معنا مقصد نه پویې بزدا امیده دانش نو امیان پکې او وی د لا په کتاب په معنا مقصد نه دي خبر الا امانیا مگر صرف دروغ په دروغو پوی نور کتابای نه پوی یا الا امانیا مگر صرف تلاوت تلاوت ولا ورزی او په معنا نه دی پوی امانی تلاوت وائنهم ندید الا یظنون مگر گومانیاں سره پاٹ کلو گمان په سره واندی د دې درې مړلوا منهم یون العالم الکتاب په کتاب په معنا مقصد نه پوی دین دا معلومه شو چې دا الله په کتاب نه پویدل بد صفت ده ځکه الله په بدو خرابت کی الله په کتاب ب ځان پوی او ولې کې مد بد صفت وینو معلومه دا شو چې دوی مت امی بم ځان به قران او mula cha tawela ka ami khoiday to wije pa quran na koi la ya lamul kitab mula cha علتا د دې سیپاره په اخر کې وای شمه سیپاره دا ها دا شلم شلمي سیپاره اخر د شلې میسي پاره اخري دعاياتونه وي وا تلکالمصالو ايات نمبر 43 سوره انکبوت 43 ايات وا تلکالمصالو نظر به حال الناس وما يعقلوها الا العليمون وا تلکالمصالو نظر به حال الناس الله ویدا مثالونه د قران همصال القران دا مثالونه د نظر بوحال الناس منگی بیانو خلکو تا خلکو تا بیانو دا خلکو تا فائده دا پارا وما یاقلوها الا العالمون نپویگی په امثالو د قرآن بانده مگر عالمان عالمان با بی پویگی عالمان با بی پویگی امثالو دا یو مستقل موضوع ده په تفاصیل کې ابن قیمر اماللہ پا مستقل کتاب شتا امثالو القرآن انو رو لما او مشکل شي په قران کې امثال دي او چې کم سړي په امثال په دېنو دا مطلب دار شي په قران پوي خو بهر حال دلته عالم چاته وي وا مايا قرها الاالعمون نه پوي په مثالونو د قران مگر عالمان شي د قران په امثالو پوي د نه د عالمي عالم چاته وي په قران پوي عوامي چاته وي اميون لاعالمون الكتاب په کتاب نه پوي اوس دا شه وګوره اوس مولیک صبره سر نهری ختم کړي او منطقونه فلسفي ټولي وي خدای قرآن په مقصد نه دی په قرآن نورځي نو دا قرآن د تاریم مطابق د امیده عالم نه دی عالم فقاله چې په قرآن پوښی ته ګوره عرفي علم دی عرف کې خدای کنا دغه تعلیم وي خوششری و حقیقی علم قرآن دا غیطه بیلده چه پا قرآن پویش دا صرف ناوه وغیره دا طول دا ده دا, دا پارا وو د زنوه ملکات آسوه چه دا دام سوگی خو دا سوچ ده و نظر ده چه ان دا غا مولاده والا یه و خبر لی کلی ده ادا طویم وقی روستو ده خصاص بیتو بیتو آ دا یاد کم زی دی ا انما یخشى الله من عباد العلماء سباله قفاتر ده سباله خ سورې سبوق وره فاتیر ده ها فاتر کله ها فاتر دے فاتر, آو. فاتر دے آیت نمبر 28 انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور انما یخشی الله من عباده العلماء تا دی آیات د لاندې تفسیرو حلمانی و علی کی بی او گو رہے ندگی آیات دلان دی اوی علماء چاہتا وی اوی وی المرادو بالعلماء المرادو بالعلماء العالمون باللہ عز و جل و بما من صفاته الجلیل و افعال وَسَائِرِ شُّونِهِ الْجَمِيلَةِ دیتا عالم روسو تبصیل کئی وی عالم اصلا غده چھپا اللہ او الله اللہ پا صفاتو کمالاتو عفالو بانی پوئی عارف بللی عارف بللل اللہ پیچھ بیا وی وی لالعارفونا. عالم اگا عارف ہو پوئی تا وي ول العارفون بنا نح به وصرف مثلا سو کوي روح المانی وره روح المانی وره ولی مولوی مولانا ده تفسیر روح المانی وګرتاو صفطولیک روح المانی کې صرف نحوا مانی چې کوم علوم دي راټ جمع کړی دی پټ دا شی ټیټ تفسیر مولانا ده پخپلا امولي شړې نه ده او حنفی ده او د شام ده او دا یو لسمه صدې شړې او نه یې شړې دی څو سو وکاله نغدا خبره کوي عالم بدغي وې دغه ته نوې لالعارفون بالنهي والسرف مثلا سر نه باندې پوي با مولاني کده الله په کتابو توحید نه پوي ها بیا دا شي پورا پاس کوي وله وی فمادار الخشيه ذلک العلم لا هذه المعرفه زکا د خشيت دارمدار په دقه علم ده چی اللہ پی جنگلو دا نا دا سرب نا ہوئی معرفت پسر مایوانی پوشنو خشیط رازی نرازی کنن اگوی یو یا دا نو فکل من کانا آلم بیهی تعالی کانا اخشا نو سونه چی بکی دا اللہ یرد دی روانو دا اخشا دی سونه دا اللہ پی جنگلو روانو آغا ملابا دا اخشا دا نو برحال خبر میں سیدی پوری دا مطلب مینه دے چلر کا سر نہ وے موای زی خپل خیم وی دی خوب ما سرو سم فقہ کی کتاب دے اصول فقہ کی دے سرای جی دا بخاری دا کافی اید راسل کلا کلا راسره دت نہ وای نہ وایو مونږ هم وایو مطلب زما دا خبر دا چ ینی په دغه اکتفا مکو وے نیز دا کول او قران وی امیوںن لا یعلمون الکتاب ولته ما یاقلوا الا الالعلمون عالمان په قران وی نو ده یهودو کشرانو دل اغه خولا ومنهم اميون او بازی په دو کی دی امیان امیان چاته وی وی لا یعلمون الکتاب چینه پوی په معنا مقصد د کتاب الا امانی مگر صرف درو امانی او معنا درو لک بحر المحیط علمانه کای امانی ا اکذیب مختلقه زان نه جوړ شي وي درو کیسې કહانې قرآن باندې نه بو يو کیسې કહانې دي کیسې કહانې څنګهي چلوې ځوان د دولسو گا کالو ډوبه بیره راځي توا تبو ته قرآن وي نه ویلا کی څنګه او د لوی ځوان مرید مرشهو نو مورې خبر مورې لسان پسه لا وته وي څه ته خبر نه مرید خو دې مرشه چا مړک اسرائیل راغل او خا وی ورپسې شو اسرائیل مخ کې او زوی ځوان ورپسې وی سلورم کسم اسمان کې رالان دی کوته را کا زماده موري روح وی نه ور وی سپېړې ته وستو یو کا سوړې ته واهستو روحونه ټول تسن شو سو پتښتکه نه سو سو پکټ کې کې نو ځکه کفر کې نه قران بتهغه فریدی او خپل کیسې کہانی نه وی نو یاده مان او یا اماني بله مانا تلاوت امانی په معنا د تلاوت راضی لکا حسن رضی الله تعالی نو د عثمان رضی الله نو د شهادت نه بعد س اشعار ویل عثمان رضی الله نو شهید شو نو حسن ابن ثابت رضی الله نو اشعار ویری د عثمان باره کې رضی الله نو د اشارو کې راضی هغه وایي وګدا اشاری خدا وایي تمنا کتاب الله اوله لیلتين تمنا تمنا کتاب الله اول لیلاتن واخر لا لاقا حمل مقاديري وې د اول شپې کې به د الله د کتاب تلاوت کو تر دې چې الله سره ملاقاتو کو ملوش لاقا حمل مقاديري تمنا کتاب الله اول لیلاتن تمنا کتاب الله اول لیلتن واخر لاقا حمل مقادری وی او د شپې اوله اخر کې باید الله دا کتاب تلاوت کو تر دې چې هغه الله سره ملاقات وکړي نو تمنا په معنا دا تلاوت نو دا معنا ومنهم اميون بعض پدیکريان میان لا یعلمون الكتاب انه پويږي په معنا مقصد <مانا> د کتاب اله امانیہ مگر صرف تلاوت تلاوت کی او په معنا مقصدینې دی پوي نو غواړه چې صرف تلاوت یې کوي صرف افس خړه دی او په معنا یې ځان نه لکنن لکه نن سبا اکثر افس پیو کینر سبا د افس چرچا ډیر خبره ځکه چې د دین نه هر شوبا چې دین او ابادای د دین حفاظت دی دا الفاظه حفاظت هم په ملزم دی د معنی هم لازم دی هو دادا چې پدې فازې کې د فانا د پکار نو ځکه نو رېلم نشي کولې په قاری صاحب لا کمز کم په قاری چې د ترجمه باندې کوزان پوي دونه کوزان کی نو دانه چې فزو کو بس جی خبره ختمه نو اے فزو کې وی بس مولا شو ها مون سبق وې طالبان نو مونږ سره مدرسه کې او طالبو دمون مونږ مولوی شه ابو دا غرش شدار نا غبیا سبق شروع کړم شرجانی و غیره و واغ چرته ولا کې سبق وینو کلهبا راغه کلهبا جیننو کور ته لاړ افتنیم بغي باغ قاری شه نده مولای شه خپلونه غبا وتپه دې دی وینو خاندلې مونته ورسوی وای دې سبق زکنه وای چې د مور رو پلار وای چې مولای شه د باندې نور سونه دا دا <تصفح> شو نه علم کېده ته پټکه او زلوارې دیګه پټکه و دې نو وې و سبولاچو نا نزان بم خبر ولواړي صرف دانه چی صرف الفاظيات یا امیده تلاوتی ځکه کوي به شکلو یې کار دی خدا نه دا چې بس کی پدې په معنا مقصد ځان په لغوار امانی وای هم ندی دی الله یزنون مگر ګومانیان اه کته چې دا څنګه موریان ندی او نه پوي دی چې دا عمل کوي یو دین دین کوي وی غا صرف د ګومان او د خواهش بس په ذهن او سړک کې چې سرایږي دا غن بیا بدات او شرکیت به دینه شروع شي چې لمه وویل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ذا سلور مدله بيان سلور مدله اغادي محرفين بتحريف لفظي الفاظم بدلي اما کي ډله سوا مانوي تحریف دا سلا دا لفظي تحریف معنا سکه چې پتورات کې الفاظم گډ وډي باقي را وې نور به ولي کر تحریفي کو پدې کتاب کې تحریفی لبزي نشته زموږ په کتاب کې او چليګي پکې نه چليګي خو پکې نه مانويونه لبزي چليګي نه پوری ولې شي خو دا به تر قیامت محفوظي خو کچاسه کوشش کړم دی نه نشي چلے وای هلکه يهود او عيسایانو شيغا نودر کړېونه چلي او وي پکې کړو نو دا سې کجوس پکې دا پتنلغي چې دا الله کلام کم نه زمخلوقه پکې کم دے. نو شل کس ما انجیلونو او توراتونو بو وی دا او خبرو کې دا یقین سر نشوي چې الکه پدای کې کم یو یقیني دی د موسی عليه السلام په یو تواتر سره داغنا دا د یسو موسی عليه السلام نه ثابت نشته متحريف لفظ باول پس هلاکت د کسانو دا پاره یو تبون الكتاب چې لکي کتاب به ایدیهم پخپل ولا سنو پخپل ولا کتاب وکي سمع يقولون بي اي دا من عند الله دا, دا, دا الله طرف نه پتورات کې وېزان نه هاشي مې شي لیکل او به دام د دا الله دا دا دا دا دا دا پی دا کتاب له د الله حکم نه داولې کوي وای دا دې لپاره کوي ليشترو چې واخلی بي په دې سره سمنن قليلا د دنیا معمولی معمولی دنیا په کې پې سودا پاه ه ي کتاب پمار مکتوب والا نو لګه معنا باندې اوره مکتوب فیلون په حالاقت تللهنه کسانو د پااره ی کتګون کې حکم چې حکم حکوم ل حم بیا په خپله لاسه بیا یو قورونه وي حظه من الله دا, دا الله د طرف نه دی موولی سب مفتی ص ممسله ځان نهړ کې بله هوواله د خپل خواش مطابق د شریت نهداخلله او بیا خلکو تهوي دا د الله حکم د د شریت مسساله ده د بل کوئ. ویلی اشتری بی سامانن قلیلادا معمولی دنیا پیګټی غلط فتوا غلط مساله او غلط کتاب لیکي شیخ الاسلام ابن قیم وی اعلام الموقعین کې اعلام الموقعین دا کتاب دی دوه جلد کې مفتیانو لې لیکلې اعلام الموقعین موقین معنا تحریر او فتوی كون کې او ویلا خبردارې باقي کې هغه لیکلې چې کلم مفتی فتوا ورکي او دولیکی جا جواز لا دا دا يجوز نو دد د اجازه لا يجوز ډایرک په الله حواله لا سمونه دا شی جایز سمونه الله جا اس کړه لیکنه او لا يجوز جایز الله نو دد اجازه لا يجوز په الله حواله لا اوس دې لګیا شو غلطه مسلو لیکي او بیا و اجازه نو يو يقولون هذا من عند الله دی مطلب دې دیکنه دڅخه په کو خدا مطلب دې شیدا منندلا مسله لا خولی کل غلطی بی آیدی هم پا خپل اللہ سے زان غلطی لی دا ولی غلطی لی کی ویلی اشترو بی سمنن قلیلا دنیا پی گٹی فتوه غلطا کتاب غلط نا روا کول دا کئی نو اللہ ورد ایسو خیرے کئی وویلن حلا کرد لہم دی دا پارا مما دا غصن کتب تی دی هم چلی کی اے لاسونہ اللہ وی دا لاسونہ چلی کل کئی دا لاسونہ دی ماچ وویلون حلاکت تی لهم مما لهم دی دا پارا مما دا غصن یک سیبون چی دی دا کم کسب شروع کرده یو دا لاست ما چی چی غلط لکی او دیم په دیکھ کسب دی دی تبای چی چی دا کاروبار شروع کرده کاروبار نو لګو چې تا دا لا دین بدلی و پاگه گٹا که نو حلاکتی ہوئی ویلون ویلون دری زل ویلو وی, وی. وی. وی. دری زل سر کے ویل بیا ویل بیا ویل ویزا کا زمانی دری دی تابعو تابع دیو تابع بوی نور مطلب بنامون نو دا اللہ دین بدلی او زان نبدلی دیو جنا اکبال ہوئی کنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وی کس درج فقیحان حرم بے توفیق فرح نبدلی گی خو قرآن بدلی اللہ دین بدلی وی فقیحان حرم دا دیو مت فقیحان پوحان وی سون بے توفیقش چعمل نکئی او قران بدلی مسالی غلطی کئ د خپل شوم غرض ده په دې سلوړ دلش نور با وایو خو یو خبره دوا هم دان هغه کوم یو <تصفح> لنده خبره دو دو دو لند خبر ده دوی تفصیلی ده لنده خبره ده چې انشاء الله د افتی دروازه نه بونگا دا سوره کهف نمازګر نه بعد در شروع کو نو دواړی سیبا ویل کی غرمہ کے بعد بقره دا خپل وایو او د مازیګر مانزناباد و با ان شاء الله د صورتي کافنا شروع کو دیمدا چې دا, دا افته دروازه نبہ ټیمم درې بجی شي صحیح دی کنا درې بجے و ان شاء درس کوخا دا افته پورس سبا جمعه دا خیر افته نو بیا درې بجی دا دو خبر یاد ساته خو خبره دا دا چې ور پواخ وزن نه راسه وای را سینا چی موما اصلور لرا رواني ٹھیک دی کنا او کنه که نه راځنانو بسموندغه سرور صحیدي نو که چاپې په ساار مکوو که نه خ خو به غواړي خو یا دا د چې تری به ان داه سره یاداده دا چې ساټ ور ته انتظار کوئ یو کار بهکوو او بر هر خبره دا چې څنګه وعده ده که نه چ نو زمون دا هر کال ترتیوي چې اول در زمونږه لگته وی چې مرګریه مختشی اوسه شروع شنه بیا وسره دا ګندنی مزیاته کنه بس دا به تر اخره چریګ نور نه نور مې یری او صحیح ان شاء دروازه نه با درس اتابه جی او دویم دا اتابه جی کو درې باجی او دویم دا چی صورت قهف نه بشور سو وی ډاکټر سپ سو وی اوه بل بس الله دې اجر ورکی ډاکټر صاحب ا کوڑی کې پریکټس کوي نا او غریب دا غزين دو کال دې بس دورې ځال الله دې غیر کی ځي چل وکم بس الله دې اجر درک نو څه څل کې ما سالا د ټولو دا کنه زبس تاسو سره وردان راځه صلاح لې نکی ښا دا خبر ختم شه ان شاء الله دا هفته دروځي نه بدات ترتیبې دری بجو نه درس او تقریبا د سور کاف نه بعد ان شاء مازیګر درس کی اهمه خبره بلا وغه خاص کر ټولو د پاره دا او خاص کر بیا زمون د علاقې محله ناری نو سنانو دا نور غو هم تر ټولو مرګ دا پاره هغه دا چې زمونږ د قران د درس او د دین د خدمت د توحید سنت د خدمت تقریبا مونږ دی علاقہ کې ما میٹرک کړو او میٹرک پورې ما سیکنڈ ټایم کې با علماء سره سبقونه وې کافی پورې کتابونه ما میٹرک کده سیکنڈ ټایم کې وې میٹرک نه بعد یا بازار ته او په ووم کې ما د قران ترجمه کړې وه او بیا غالباً اتم کې ما د قران در شروع کړ تقریبا 3994 او د 3994 ا مرګرو کې د ملکنيا سبهم دي چې نیٹ تناس ته او مون خاص جوړ مرګره د لک نو مرګرو کې د کشران ايو سب څه دې هغه روان دي سنورم ډېر مرګري هو اکارم سوروکډيو دماغ واخ کی کالج کې سبق وي او غالبا زته یو کال کشر او شاتم میترکیو ما دی فرس ایرکیو سکنڈ ایرکیو سکنڈ ایرکیو مونگ بس کشرانو اغا وقت کی ما قرآنو ایلو یا فکرو دیتا میوال در شورو کو بیارو رو رو عام در شورو شود در مسجد کی اچھا لیده خود چونکی بده علاقه کی اغا درسو ده توی سنت مسئل بلکل نویوا نو خلکو دا وی چې داسه ناشنا لکان پیدایشي دي کالجیان دي دی اسکولیان دي نو مې مسلې نو ټول لکان داسې بس بوه بلا شو خلکو وی چې سنوي مونږ داسې ښکاری دوله کوي چې بل مخلوق دی هم چې کوم داسیو چې مخالفیینو بدعتیانو نایم دا پرا پیګړنده خلکو ته مو ارزې ودا کالجیان دي نورخه زما غنور حقیقت پټ کړو که خو یې چې دې کالج دي نه روانه آو غلطی کې یو غلطی وای برحال درس او الحمدلله چلی دو صدری سلوور کال عمل تا جمعات کې درس وکړو بیا مخالفین خلکو څنګه نه پوهېدو چې نه اخر دا چې زموږ غ درس غ جمعات کې بنش مونږ بیا دای لاقی بازی د غلط مولیان س سا صاده تبلیغیان امزان سره او اوسه ناپو عوام غری بس اخر داوکړه چې دینه شر جوړی یو دا قران دی جمعات کې نه وای نک په کې وزن توه ترې جنگم دا په دې ټیم یو دې ټیم باندې ویلان جی دیږي کیسه بل هلال موږ راړو دانن چې پیدا مہراب جوړ دینو په دغ ته زې دا زمون ټول کورو نا مکوره اوس نیم جمعه ته ونیم کورو نو پدی مهرا پدی زبانی یو بیټکو زمون نو موږ غا درسه بیټک ترو نو موږ درسه بیټک کې بیا کو ما سره سبق هم بیا میٹرک نه بعد دینی څل مستقیل بسار مدرسې ته سروځې پوریو بیا مارګری سمشاران سزوانان ځوانان دا مهنه چيرا چرتا وس زیاده سی پکاري نو بیا زمو د کور دی خو دکانونو دا سونه چې د جمعه ځای نه یو بیټکو درې دکانونو نو زمان نکره یا اغه مونږ سره به درس کې او کلک ناوی چې دا شو کې چې بزۍ دکانونو د پاسه ځای جوړ کې ځان له درسګه دا دایره پاسه وړه ونتې ما درس جوړل اغه وم بازو کسانو لیدلې و چې کم دلته ځاړه کسانی اي کیو 98 کې مونږ دا غینا چې لیدو دا 98 نه بیا وخت یې ريده ته ريده الله پاک یو سلور کال مخکي څلور تقریبا څلور پنځه کال دا ماځېره او دا مدرسه جوړه شو هغه وخت کې مونږ د پاره د جمع دا ما مدرسه ډېر غاټ زو ځکه چې د بيټک نوړه درسګاو ته درسګانه دون غاټ زې بیا په دې کې درسي نظامي امسار چليږي او پنزو درجه بورې د بناتو دوره حدیث پورې اسباقم دي شاته زمون کور د کور د پاسه مدرسه د بناتو سم د زنانه هغه زمون کور د پاسه مدرسه کې نه او چونګي تعداد داز تقریبا چې 800 800 دادہ تقریبا وی ده. اطلاع ناغوی پاغ زنانو مدرسه دی داسي اطلاع ذمہ دارانو ناراضي ناوي پاغه زنانو مدرسې کې ورپسي داسي دې چت نه برچت چیرې اغا ورپسي خيري چت باندې هم دی وس دورې ل برانډم جوړه کړدای ځکه زنانه ناس څخهفي تعداد خو ممتد زنانو دځې ډیر لې مشکلات هغه غټ سه پوم ورکوټه هلکه د 15 چا ته جماعت او مدرسه ده در دور تبصیر که زمون اور در بندی بس صرف دور تبصیری خونور که لکتا سراشه نو ما خام ما زیگر ما زخوتن پده هر چت که کلاس ناسته یا دا ترجمه یا دا حفظ یا دا نازره دا طول چه تونه ترخیری چه قپوره بر خالی چت ننه پاقیم کلاس ناسته د زنانو حالاتم داره چه سلور کلاس دی دا درس نظامین و آغام دیر پا مشکل چلی زید تنگ بیا سو کله مخ کی زمون دایره ده شو چې یرا مونږ له اوس چرته د زنانو او د مدرسې لپاره او د الکانو د جامعې لپاره ځای پکار چې مونږ د الکانو مدرسېم د به جمعه تي صرف د الکانو مدرسو د جینا کو مدرسې مونږ کولو زیکي جوړو پوچوم کې ظاهری ازباب او سونه نو خواهش او شوق او اراده خوې و بس دو و وی محنتو یوزه بلزه منده ترده سه خبرنا نجوڑه ده ده تولو ناریناو زنانو ده ناریناو زنانو ده ده پار دو آگانی رو جیخ ختمونا بس چا چه سوست آخر مختصر ده چه ستگل و اغا کوشی شروع کله کل یوزمکی والا سار خبر کل, سارا کل, بلزے کل, بلزے کل و کل بلی سر کل و کل بلزه کل و سلا را نجوڑه ده دا ما ها ما خداک شهینو پدی باندې مونږ چې دا جماعت جوړونو هم هم دې سړی شرم خو خبره کړې و چې مونږ لپکی اولاد مارلې عراق جماعت هغه نه تیارې او یې نه خرصو بیا چې دا ځای کو بیا ور بصی مرګري لاړل چېرې مونږ وانه هغه کوم مدرسہ جوړو بیا به درې میاشتې زمون مرګري دې هغه ور پ سیمندې تلل درې میاشتې مهنته کو پاغه چړي دا رسول الله پاره تیار کومفنا ارص په پیسو ایمه خرص موړ بس چې څوک موړي 간 بهر حال دا چې دا دورې تفسیر شروع کېدنه د الله د دې کتاب خپل برکتی هغه سره تیار شو ا تیار شو هغه تیارې داسې و چې لکه مونږ تا هغه تیارې مشکل مشکل زکاغه ډیر ګراني وای او تقریبا قیمت وای 2 کروڑ او 30 څخه 30 لک روپيه دا یاد د یو ټول ډاگ او دلته زمو حال تدای چې موږ سره زمون په فن کې 100000 روپۍ په پورې نشته او ضرورت دی او دا خواہشه مونږ به هرحال مونږ پکې نه اسټو میټینګ امو کو مشوره مو چې سکول خو غواړي زکه که زه او دغه زه او دازینا بنشي نو مدرسه خو به مونږ نه شوړي زکه سیاسي کار زمو دلته شوه دی او چې د دې زینبیا بیا بیا مونږ ورپسې کړی یوړو ادلته خو بینزل اسکال محنت شوید الحمدللہ دو نا کار دلتا شوید چی دی یوسف آباد خوشا کور کور که سوک با قرآن والی نارینا زناناو کی کشر مشر سوک بای الحمدللہ دی توی سنت مسلا ما, ما شوید دا خار پا ماحول که دا غٹ خبری دی رکران زمان دا دی جماعت و مدرسی و جامع پا زیل که تقریبا دا, دا نازره کم ترتیب چه شورو دی نو او زمون سروې کړې دا فارمونو د کړې 6000 ماشومان نارینه زنانه مون سره سرم مناظر وکړي او د ترجمې په ګروپونو ته زمون فوشا په دې محلې علاقو کې چرته په جماعت کې چرته په مدرسه کې چرته په کور کې چرته په بیټک کې چرته په اوجره کې درسونه دید ناظر او د ترجمې الحمدلله او زمون د زنانو سو شخص په نو ټول درسونه 80 درسونه ده در زنانه در وه چی زنانه درسونه زنانه او تقریبا 40 د ناری نو افتوار او روزانه خوشه الحمدلله نو دون له کار نشه مبارکالم مرګری کیناس واخیر ده شه دا او خموږ ده زنده پاره نه لګنم کور ده پاره دا خدای الله ده پاره لوم نو مزه الله کر ده الله به اسباب جوړی بیا مونږه دا مشوره خپل منس کې خاص مرګرو کړ کم چې مونږه شورا خاص مرګری چېکه چرته داس و شي چې مګری قوررمانی و او زمونږ به مرګرو کې چې دا زګونه خلک دی دا, دا دلته چې راغلی دا ټول نهدي راغلیوک مصوف دي س دلته خوصه بارانې دي س خپل زمو خپل ډیرر تعداد دی الله د مګروړ نو زنانو. نو نو په زګونو تعداد دیکه په د دی زګونو تعداد کې زمونږی او منصوبه داسې وه زمونږه امیر سرده منصه پیش چېکه چر ته زمومونږ او سره کسان اغا هم چه صاحب ستاعتی یو طول سونا پانسو کسانو ورکی نو دازه پیکی او سونا د پیسو بنیزبه تسانی خوزو زرعی که برحال دا یو منصوبه مون پیش که. او یا که یو سړی صاحب ستاعت تی نو زد یو طول پیسی دی ورکی نو چه پزرگونو کسانو کې پانسو نی بی با یقینا قرآن ویره دل تنائی دین ایمانی زده کڑه برحال اغا مون دا منصوبه او بیا خاص مرګرو سره چې خبرو شو هغه سړی داسې خبرو کړی چې نه ټهم نه درکوم نقد پیسې او زه نقد خو بیا به هراله مرګری مهنت مهنت نو بیا یو وخت خو کوي په دې تاریخ به 1 کروڑ روپیا راکې او بیا به یو میاشته لا د باقی نه ټا درک هغه مونږ مرګرو خاصو ته دوی دو چې داسې وکړي چې د 1 کروڑ روپیا څور کول غواړي نو مرګری د قرض راي دیا براغوندو اللہ بکی چه دا یو کروڑسور زمانگی و مرگر دے اغاق پل کاروبار کئی لین دین اللہ دے اغلا بدلی ور کی اللہ دنیا آخرت دا اغاق کی پچاس لاک روپای اغاق پل کاروبار رووست دے او بینکی کے دا پچاس زمان دا با بس قرضی چکلا مدرسی سر اوشوی اوفن راجم شمالوی واپس راکی که کالو کنی مکار د دا دیرلوی قربانی د ه او اوس پورې ما د پیسې خپل کاروبار کې چلوړې او انسکول می پهغې ما ته منافه میلا ده نو دا کال نیمبی د الله د اخرتتهپاره د اخرت بره لپې منافه میلو دا رنگ بیا چې دا خبرو شو بیارو مګرو ته مو چې د پ نورې پوره شي مګرو باندې یو بل سره خبرې. چچا پینځلا کا لسل کا اور نو چې دا یو کرول پوروکو پایه کې داسې قرباني او داسې جذبا چې مون حیران شي عجيبه خبره عجيبه عجيبه واقعيات را لید تاسو باندې چې په دوو ورځو کې په دې خاص مرګرو کې داسې مرګري را لید داسې زنانو چې یو زنانو او زموږ یو مرګره دې خاصه هم نمونه ځکه عالم چې بس وی وی مالاو فاصله کړه هغه د پارو ترغیب ده پا یو مرګری د کور والا کور والا ورلا 15 ټوله سونه خپل ټوله ورکوې دی اوس سبحان الله سونه لوي خبره بل مرګری لس ټوله چا 15 ټوله یو خبره کوم چې تر دې پورې جمعه میرسه پکې دی مو ورغه مليان هم نه چې بل ته وې خپل نه ورکوې ما دوي چې زما کور والا سونه سونه د نو هغه نمونګم پیش کا شب کړی او الحمدلله ور کړی بیا په دې طریقه باندې ترتیب شروع شو چا 15 چا عجیباجيبه واقعيات پکې را لوم اوس تفصيلي واقعيات سره ویلي نشي خدای زنان او واقع اخلاص مونږو کته حالان کې مونږ عملان نه کوي دا منې کوم دا خاص مرګری د شورا کسان او خاص زنان اغه سونا چراغون دشو دوه ورځو کې ناغا خرسه شو د 25 لاګرو دوه ورځو کې سونا جمع شوی د 25 لاګ او دانوري باقي چې 1 کروڑ کې کم وينو دا مارګرو دی دوه ورځو کې قرضونه راغون بل چې 5 لاګ 6 10 لاګ زکل کلا سوچ کوم پرونی مارګرو تاوي چې امیر سی و دی مرگو رو طولو چه دا قربانی لیدل دا دی زنانا نارینو نو, نو تاسو دا منه چې دا سونا و غیر مولیدن و مونگو و سر جڑل زکا چه دا زنانا دا پارا سونا دیر کیمتی شد دا د دیر طول اڑی موڑی خوی او زنانا را پازی و اقپل طول کالی ور کئی دا دیر روی خبره نو ما دا یاد مخی تا چی لن تنالو لبر حتی تون فی قمی ما تحبون الوې جنت نشي مېلاوي دې سو پورې چې محبوب شه خرج کړی ني نو زم زم زنانې لپاره دینه محبوب زم داري سره انا چې 15 ټوله سونه ور کړې دا یا 10 ټوله ور کړې یا 15 ټوله ور کړې دا, دا بیاینه ا حالت ته چې ابو طلحره نبی عليه السلام لا ورته الله پیغمبر ما ته خو محبوب دا بیره هدا و دا دا الله پلار کې قربان قران تذکره وکړه نو یقیني خبره زم چې یقینن اغه سه حالات او قربانان نو سرلس 15 لسو کاله بادمشته امت کې دا ډیره غټه خبره ده ټاټه خبره ننم دا الله جنت پیسو باندې غسته والا موجود دي چې په پیسو په دولت او په کالوي اخلي چې موږ له جنت او اخرت مهدا ډیره گرانی خبره زنانات د خپل کاروبار لندین او خپل ضرورت د پاره مونه خرڅي او نه ورګي خو دونې یو او داسې قرباني چې مرګرو ماتوي چې زرګر ته کلمون سونه کې خو نازرګرا سولوي لیکای کنه بس ویلیکي بس ختمه کې ویات نور کاری جوړ نو یو لاکټ پکيو هغه لاکټ چې داسې زرګرو کټ نو ډیر وته او قتلوي چې ير عجیب لاکټ ته دا د ادا چا دا د کمی خزې دا لاکټ چې دی نو زړه شې ور کولول زکه داسې انداز کې جوړ شي چې دا زرګران پج پاسانه جوړایم نه او دې بدا سونه پښوق جوړ کړی او دلته نن ورکو دا زیای کوي دا الله د بار یاسو قربانی برحال دون قربانی مارګرو الحمدلله آغا سودا کې نن مارګرو 100 روپے اداه او هم سودا او شوا خپدي کې د مخامخ ډاکټول ان شاء الله راډمدار چې پدی کې با یو طرف تا زنانو مدرسی او بل طرف تا با دا لکانو مدرسی پروگرام هم داده خود چکل اللہ وسره که فیل حل خدا شتا ختم او اس پمون بانی یو دی دیوی میاشت نیٹا یو میاشت موسو تقریبا بس دوری ختم دو پو دا باقی ایک کروڑا و چت تیستی کداش سرلاک روپی دا وما داکو او او سره به چې کم خرض د دا به دا کو باړي د کفیال په کې پ لا سره خپلیدي که نه لکه دا تاون شوی او انشاءلله مګری بهون ک اوس لیاری مګری خپل کوشش جاری سا بررحس مرګرو ل دا ده لکه دا مون چې کوم ساح طاعت نری نه زننادي موګ دنیا د پارا کور جوړو ګاډی موټر ځان لالو بل سکو بل سکو داې د دا پاره خپل اړې موړي ټوله راغونډه کوچی ځان له پیگاړې موټر و کور آباد کو <تصفح> نو دغه سي د اخرت د پاره هم د اخرت د پاره هم شړې سزا له جنت کې ali کړه نو دا یو موقع ده چا وسو طاقتې نمونگ دا کم از کم یا تولاویلی دا مطلب نا دا سی زنانا ناری نوائی چی دا غیبا اللہ دا دی مخ که زنانا و ناری نو پشان توفیق ورکڑی لس و شل و پینزل او خلاخ دا زکا چی لوی رقم دی دا پورا پول دا رنگ یا چا د ناغ دوست ده یا گنجایش پک بلم ده اگا دا چی صرف دا ضروری نا دا چی و سڑه خ بلکه کې دې شي د څار اشتهداران دی خپل خپلواني دا نن مه تاونه غسیش دی کې دارنګ دا کو سوق داسي سره دا باقی هغه پوره نشي نو دام دې صاحب ستات کست اغا زمو مدرسې لا قرض ورکي شپګ میا شو پنه کال پنه هټا دا چا لسل کا لاک بین ز کم زیات وشکی نو وسري الله ورکړي نو ان شاء الله دا به منفاک کی انفاک زکا چې دا هم د الله د پارا ورکو کړي کنه قرض هم په ثواب کې شماری ان او دا سې کړېم دي بازو مار غو چې خپلم تاوون کړي قرضې مار کړي دا قرض هم ان شاء او یو خبره دا نن کومګه په دغه ځای کې دینه بس بالا قران توید او سنت خوريږي نه رینو زنانه به وای او چې دا سې جوړ شونده دا کال دوه خبره نه دا بلکې دا د عمر خبره نه مونږ په دنیا کې نیو و ان دا سلسلہ به جاری وي زوین مدینه بوی د ایتیمانانو زو دندینه بوی دا زاد دا یو دو ایتیمانانو زو نبی له سلام چې مدینه ته هجرت وکو نو, وے وے نو صحابا دا دا و وی و دا دا. دا وی دا زادا چاره نو صحابه او توی دا یو دو ایتیمانانو وی سو کواریس شت سر پر سو یو دا پلان کې صحابيه تر اره دا زمون جمعات ته پکاره او تی پیغمبر دا منتال آسی در نبی علیہ السلامی نا یتیمانان راوالی ایتیمانانو می دا اللہ پیغمبر آسی اوی ناسی نالو ندیو پیسی ورکو او بکر صدیق تیوی پیسی ورکا غالباً چاو بکر صدیقی لصد در حم ورک واسی ایسی خبر کوکا نا سوارل سوکالوش سوارل سوکالو مزجن بوی آباد دے خلق پا کی منزونا اتقافونا درست دریس کیگی آ اغا یتیمانان او خلق و ابو بکر صدیق چنن دنیا که نشت پینزن لسور لسوکالو شود مجی نووی اغا جر مسلسل لگیاد جاری دست صدقی جارید برحال او بلا دا چه دا منگ دا یو طوله ویلی نا دا مطلب نا چه دا یو طوله خامخا دا چا با دا طوله نا کم وز کی آن دام بهم دا چا با دا سر وزن کی نمون دا نوویو چه خامخا دا یور کی از زور کی دا تو اړ یو دغه موسته د چابه د لسو روپو وز کیږي کی د چابه د شلو کیږي کی د چابه د زرو کیږي کی د چابه د لک کیږي کی د چابه د توله نه کم کیږي کی د چابه توله د چابه لسو شل کی دا د وس خبره الله لګو ډیرو تنه ګوري الله اخلاص ته ګوري چې وسې سومره دی نبی علی سلام په یو مقوان اعلان وکړي چې د جهاد د لپاره تاسو فند او تعاون وکړي نا صاحب کرام لګیا شو چا فرا کروڑ او چا سکا کروڑ او چا کجوري راوړي را روان پدې کې یو سوهابې راغې او هغه غریب سره نو رسنو نو هغه یو د کجورو یو موټي کجوري راوړي دا شي موټي او بل طرف د کجوري یو غټ ډېرې والاړو خلکو راوړي نو نبی عليه الصلاة و السلام ته ویل الله پیغمبره بس دقمې واسونو او اسرا کرنو لاړم پپلان کی باغ کې منن مزدوري وکړه اوګه با و والا لاله دا مزدورې کې کجوري راک دا کجوره می راوري نبی رسول الله ته کجوري ډیر په خوشاله واغه سه او پاغه ټول ډيري وشیندلې وې دا دې ټولې نو چتی دا دې ټولې او چتی نو بهر حال لګډې رو تعالی نو ګوري بس خبره اخلاص ته ګوري خدا دا چې دا مرګري نارینه زنانه بو سه دغه قرباني کوي زکات دین د قربانې شره بغیر قربانې نه راځي او بیا جمعه تو مدرسہ د مسلمان مشترکه مشترکه زه حیران شم چې لکدوه شپه کې 1 کروڑ روپې پرکول شکر دا زوس 54 دټی راټه خبره زویم داسې مثال بل مولاو او بل علاقې پیش کولې دا د قران اثر دی قران سره ذهن جوړ شوی او قران خلق جوړ شوی نو دا د هغه اثر دی چې دونه قرباني وخت یې راته عمرګری یو کیسر آیا علامه اقبال په هندستان کې په یو جماعت باندې کیسو کیس هندوان وه دي باندې او مندر جوړو او مسلمانان دا دي جماعت ته ا کیس علامه اقبال لغي وکیلو ا کیس مسلمانانو غټ هندوان پر خستل نه جماعت جوړولو نو فیصله دا کړه چې دا بمونګه د شپیش په پی جوړو نو ماسپخینی مقدمه غټلو د شپې مسلمانانین خلک تل ګلکاران او مزدوران او خلک چې سار کېدنو جمعه او ودرول نو هغه جمعه تش شبر شب مسجد وی شبر شب نا مرګریشیا مې دام د دا شبر خبره و نو خبره دادا چې دغه سي قرباني وي ها یو خبره بلا کوم خلک صاحب استادت خپل یا یار دوست مرګری زکه بزخه کار خبره داد بزخه زيره چې دا د جمعهت مدرسې لپاره دی خو یو سړی صاحب استادت او خپل تاون نشي خدا دا د و چې یا ذکات نو ذک همپې کږ مسله دا د چې د جمماتو د مدرسسه په تعامیر باې پیسې د ذکات نه ل دا, دا مس خدا مسله دا پههولی کلی دارن دا فتاولی کوی ده که چرته د جممات د مدرسې ضمادارغا پ خپل سر قرض راري او په قرض سرکار شروع کې یا سر زای جوړ کې نو چونکې د قرضدار شونه غل زکات ورکړې کیدې شي نو دا صورت ته چونکې دا خریداری مونږ په قرض وکړې ده نو دې وخت کې زمونږه ځمادار مرګ لري مقروض دي نو په دغه طریقې باندې دوی زکات هم ورکولي شي ان شاء الله هغه هم دا یو سو خبری وي چې یو خو ټولو مرګرو تا نارینه او تا <تصفح> او یو خبره یو مارګریچ ټرولې گچېرا صاحب ستहात سړې زکات مخکي ورکول شي کنه دا مسله مثلا مثلا کدا د میاش پرمزان کی پوره کی کال اوس نمبر کیو مخکم زکات ورګړي کیدې شهدا کیدې شي خدا وا چې دا زموږ د یو اراده او فایشو خاص کار زنانو ته لوي مسله نو زه ټولو نارینو زنانو کارکونانو مارګرو ته د خپل طرف نو د دېزه د انتظامی طرفنا پدیبانې مبارک بادي ویم الله د دا مبارک کې او الله د دا کم ووسیل د دی کمی د اسباب کمی ده الله د غ پوور کې او الله دمونله احت را کې چې مونږ الله د دی دا او خدمت وککوو او دا ق ځم پورکو د د د نیټ چې کمه د د سړی اغم وورکوو او اورپسې بیا الله د آبادې تووف خرا کی خو دواگانې به هم او د د سره سره به مرګری خپله تاون هم جاری سر تاون چې کم مګری بیا کوي ناررینه ځانانه د تویم دنا زنانو کې زمو امیراله او دلته زمون پرويز جي سيپ دے شتا پټشتک لګودري کا مارګري بیا زکه چې پته ون لګي چاته ورکو چاته بهر حال يو جي سيپ دے زمو پرويز بهر حال نو دغه يو سو خبرې الله دې مونږ له همت او توفيق راکي دوه کې الله و توفیق اللہم صلی اللہ محمد صلى الله عليه واله وسلم ما ا بلال بلالم د یو مرګر کشرانو کې بلال دی او التا جی صاحب د پرويش او نو دادا چې بل زی برابرته نه ساته زکه اسینه چې پدینو باندې بل خلق نور شي شروع نه کی کله کله کی نو بس زموږ څوک تاون کوي دلته د او داسې مداران دي نارینو کې دغه زنانو کې زموږه میره او دلته د بلال صاحب او حجي پرويش صاحب ښا ا بلدا خبره چې تاون کوي رسید بخامه خالی بغیر رسید نه